Inkesta soziolinguistikoaren datuetatik euskararen geroaz eta larrigun bateko manifestazioakari izenburu hau eman diogu sola azaldi honi arbola zuhaitzberararen hiru adarrak baiira hauek Inkezsta soziolinguistikoak euskararen egoera ipar Euskal Herrria nolakoa den azaldu daugu hotzean argazki bate moldean horetarako haman anin AEPkoisio karguna gomitatu dugu gurera Eta ondoti berriz, zenbakien bilana eta geroaz mintatzeko horariko gira Antion Kurutsari EPEko presidentearekin, peio jorazuria zehaskako lendakariarekin, ikasbi eskola publiko elebiduneko burazo elkarteko zelin etxe haikako amaia begirekin eta Euskal Eda Biden titio betbederrekin atxaldeon guzti hori. Atxaldeon. Eh? Eta beraz azteko, ba, agurtuko zaituzu amandanin, atxaldeon an Zuzira e, euskaraen Erakunde Publio Komisio karguduna eta inkesta soziolinguistikoan pixkaut lan egin duzu batez ere azkena azken hilabetetan? Bai hori da beraz inkesaziozu lingutikoa eraman izan da Euskal Egi Osuan, hegoaldean eta ipa Eta gure aldetik landalana beraz datu bilketa kudeatu dugu eta gero emaitzen piskat asterketa eta forman emaitea eta horien interpretazioa piskatat aurkestu dugu orain dela bihaste. Zerba demora kolan izan da? Eta? Uh, Ez, ez da urte osoko lan bat, horren prestakuntza prextak, egiten da Eusko Iaularitza eta euskara Euskarabidearekin batera, beraz uh, galetegia, diakimertat tresna berdina dela Euskalegio osoan, gero laginketa piskat dezberena, beraz uh, inkesaren prestakuntzak uh, bizpairu ilabete eman ditu, gero landalana bera ilabete bat erdi, eta azterketa beste uh, ilabete bat edo bi, diakinez datuen tratak Zea, bera egiten dela eusko jaholarizatik, euskalaji euskullarizat. Sei Zei urtean behin egiten da inkesta dau. E, inkesta, berez, duna telefonoz egiten da? Beraz, bost urte guziz egiten da. Yes. Lehena egintzen mila bederatzenuta laro mekan. Eta bai telefonoz egiten da, beraz um, iparaldean 2000 pertsonako lagin bat uh, galdezkatzen da telefonoz. Eta dira uh, amasai urte eta gehiagoko bistan lehak. Beraz gaztexoak eta gazteak ez dira ez, ez dira laginaren bachne. Uh, datu nagusienak, errangoban izuke, zer gorriz azpimoratuko zenuke 2008a, idu go in kesta oneta si dago kionean beraz jaquin merda in kesha suson je sais quoi je cat gaita xuna era bilpena uh, transmichoa familia bidasko transmichoa eta euskararen sustatzeari buruzko jajera, beraz lau espajuria kontz nahztuta je cat da tunagucha kemanen <laughs> Um, gaita xunari begira uh, eta garan situada hori gaita uh, inkexas socio-linguistikoa epe lucian uh, astertu behar da. Sinas, uh, bost urte Guziz egiten da, baina obeda amar edo gai urteko gibeltasuna hartzea horren azertzeko. Beraz, gaitasunari begira uh, azertzen duguna zinazpe luze hortan, ipar aldean um, Euskaldunen kopurua, beraz, or, gaitasuna azertzen balimada, uh, beti uh, galera prozesu batean dela, apalze proze prozesu batean, izan uh, proporziotan, edo kopuruetan, baina apalze hori azken ha uh, uh, joteetan uh, moteltzenari dela. Beraz gauruge egun Ipa jalean Euskalden uh, proporzioa ehuneko hogeikoa uh, da uh -huh. gutxi gora bera, eta kopurua absolutuetan uh, behugeita meK mila bostehun inguru. O mas handak ematen ditut uh, projekzioak dira, ez da ez da kontaketa zehaz bat. Oi dira euskera mintzatzeko gai diren pertsonak barrogeita hamaika mila inguru. Bai beraz e, euskaldunak deitzen dira inkesazi zuen bisttikoan, euskaraz euskaraz mintzatzeko eta euskara ulertzen duten pertsonak. E, euskaraz minttzeko ongi mintzatzeko gai diren pertsonak. Ondo haald ere deitzen direnak euskaldun hartzaileak, horiek uh, uh, bederatzi kakotx iru uh, euneko bederatzi kakotx iru inguru dira eta kopuruetan gira ogeita malau pertsona inguru eraz orien uh, ere hogeita lau uh, barkatu, hogeita lau mila uh, inguru eta euneko bederatzik akotxlau. Uh, beraz, proporzioa, uh, Euskalun arzailen proporzioa guti gula bera berdina egonda, aliz kopuroa doibat hemen uh, da atzen ari da. Gibelera mm. zu egiten madugu eta randuzume zela ez, inkezta sozio begiratu berdala, uh, Norabidez, nondik diktatorsen, non diktatorsen es. Gibileraz sueginez eta gaur eguneko datuek erakusten duen arabera zer eh, azterketa ingo zenuke? Eh, uh, beraz, erramesala proportio teori uh, tipiago dela. Uh, bat ez ere hori uh, lotu behar da uh, biztaneria horoko jaren emendatzearekin, eta hori da inkesa sosio-linguistikoaren emaitzak uh, testu inguru jago batan kokatu behar dira, eta ara, iparaldeko biztaneria asko emendatu da, eguale uh, koari komparatuz. Gero hori lehen bat, uh, gero beste zerbait hori gerazgarri dena da Euskalunen perfila alatu dela. Beraz uh, tendentzia horokujak berdenak egiten dira. Zagenak uh, dira Euskalunenak beti. Uh, Barnek aldekoak dira Euskalunenak beti. Beraz, basen afakoa eta siberua. Mm -hmm. Inkestaaren baitan biak uh, elgarrikin edatzen okay. dira. Uh, bainan Tendenzia horiek uh, aldatzen ari dira emeki-emeki. Beraz, uh, gaztean gaitasuna emendatzen da eta hori nabakmen da. Beraz, uh, sarrenen eta gazteanen arteko dezberrentasuna apalzen ari da uh, eta gerosta fiteago. Alere, badabetiz silobat uh, erdiko adintarteetan. Zer da erdiko adintarteetan? Hogeita ama bos, behogetaret eberederatzi urtekoak horiek dira erdaldunenak. Baina lehenaldiko aldiko, uh, beraz, bosta adintarte aztertzen dira, eta iru adintarteetan, euskaldunen proporzioa ezageago apaltzen, emendatzen da ere. Lehen bat, gero lujaldeari begira, uh, egam dugun bezala, beti dira, beraz, proporziotan, basena afaroa eta shibu ergoa da eskualde, uh, edo lujalde sociolunguistiko euskaldunena, kopuruetan mm. lapurdi barnekaldea, hor dira euskaldun geienak, mm. eta gutienik proporziotan eta kopuruetan uh, bam eskualdean. Ala ere, hor uh, epe luzeko uh, gibeltasun artzen balin bada, ba meta lapurdin proporzioak guti gura bera berdin zu txugego dira, azken bost eta azken amak urteetan. Uh, aldiz, uh, baxen afakonetaxi beluan uh, apalzen da fiteago. Beraz, gune Sen eus... Bako, Hor uh, lan, hori ezak, ezakigu dena, baina pentsatzenala hor dira ere uh, adintarte zahenak, eta hildakoak uh, gazek ezituzte il, uh, euskaldun, hilzen diren euskaldunak baita zespada hor deskatzen eskualde e hortan. Eta gero kontutan hartu behar dena da ere, uh, basen afarroa eta siberuaren eguerak ahun dezberdinak diela, mm. Uh, inkestan horrez indira agerian eman kupurua tiki egia baita bainan badakigu orro barnean zinez uh, egoerak dezberinak direla aldiz, uh, kasu egien behar da ere 2000 uh, bat eta 2000 ameka artean uh, lur alde horretan, eraz barneka aldean euskalunen proporzioa askoz uh, fiteago apalduda Uh, onduko marka dali kompara tusi beraz uh, ara. Miliaskerra mandanin beraz uh, lehen uh, datu hauek irakurtzeagatik eta segituko dugu berriro datu hoiek xetzen ala ezena ala ere eskatuko ni zuke hemen main inguruen hori lehen itzuli bat egin dezagun lehen itzuli bat lehen harrepostu uh, labur bat orokorra minutu batez uh, eh se askako lenda karga tikasiko naiz beraz peño zuria. Enkesto emaitza horiek uh, aski gazi gozoak dira berri ona emaitza horietan da ni nivezala buraxo diren uh, belaonaldio orrendako erraten aldugu ez gira izanen azken belaonaldia Euskarazadeko dena Iparra Euskal Herrian. Maher Uski urgunago begiratzen dugulaik uh, ez dakigu oraindik jan gure aurrak gauza bera duten emaitza horiek ez dute seurtatzen E.P. Luzerat uh, izkuntzak bizi raupen, bizi raupen bizi raupko dola Atoa, gurutxarrik, gurek ez zira ere, EPEko lendakare egisarabar. Telefonoz bezaldean, atxaleon? Atxaleon, baita, atxaleon dener. Eh, lehen, eh, eh. eskatuko nizuken lehen eh, jardokitze labur bat eh, inkestaren datuetaz? Bo, uh, pixkat pehiorekin aski uh, ados niz, eh? Uh, Bo, ez da ustegabe handirik, eh... Uh, Emaitzak ez dira ala ere katastrofikoak, hainan ez dira honak, eta azpimarratu behar da, emaitzak ez direla honak, keskagarriak direla parte batzutan ere, hala ere, uh, eta amant uh, hanenek uh, untxa esplikatzen zuen hori, badirat, um, efe, uh, inkesta sosio-linguistiko bat hartu behar da, bezzeri konparatuta, eta tendentziak so egin behar dira. Eta hori uh, lan hori egitekoa da, uh, analizatzeko, piskatxakonki, eta ikusteko gertatzen ari den. Hala. Nik, ordan, petsatzen pitz, dutukenen dugula denbora aztertzeko, hori, bainan, uh, pala. Ez, ez tira emaitzaunak, bainan, uh, ez tira katastrofikoak eta soin behar da, hori biletik zegegtatzen ari den. Ederki, Zeline, txabarne, gurekin zaitugu ere, ikaz biko burazua elkarteko... Ki bai, bai eh, aski, ezkezka gariak ara ere horoko jean, eh, emaitza horiek, eh, barin bari da aseinale onak ere, eh, hori bostu urtez kopu, iztun oso gutxi guti emendatu da, eta iparaldeko biztan leko kopurua alazartatu da. Eh, ala, azken ama jurtetan izkun mantentzea, ala, ez da aski, ala ere, ala, segin ale hona dugun bezala, bela honaldi begian iztunko purua hemen datzena, ari dela. Amaia begi, aikaren izenean? E, Iruhitz aipatukun ituzke e, keska, hemen egin izan dena, e, bo ez dut esplikatuko zergaitik, hor e, zenbakiak emaiten diguten e, jauzte, galera, horrek e, keska bestirik ez du sortzenal, al, bigarzena erantzunkizuna litzateke, hor e, guelduen ahloan arregira, eta hor e, Ba lan haundiena, eh, edu txune hor gilditzen da. Erantzun gurea, egiarena, podere publikoena, puli, eta kesa. Kesa hori eh, irugagen itza azken finean eh, konstatazioan baigira. orduan duan azkenan denek gaiten dugu bagenekian, ez ginen ahituak. Eta hori nola uzten dugu egitera. Zegituko duortaz mintzen zen, titio, bete, bet bet edabide izenean, Bai, mainan konstatazio bat da, amaiakar zoindu hortan ez da deus bedezidik emaitza horietan. 20.000 uh, erramunt basukeak egintzuen azterketa lan bat, uh, eta elakusten zuen uh, prospektiba eginez 20.000 batian, belaz inkesta honetan, izan den ginela euneko hogei euskaldun ipar aldean. Hala, beraz ez da Deus perizilik ehtatu jaman jotez, hori ere peluzean ikusi behar baita eta jatu beharbaita egoera soziologiuistiko bat eta bukatzeko egemon er, basokek hori ikusten zuen bi .000 hogeita B jogeita hamaikanrazeta B jogeita hamaikan behatzi zengineera. Beraz hori ikusita bo Hal kezka eta Zerrik ten dugu horrekin. Izkunz politika hausartagoa aipatu izan da, behin eta berriz. Hauzartagoa e, zoin zentzurat eta zehazki ze neurritarat. Beio, zer da izkunz politika hausartago bat? Ze neurri behalko egateke titok zioen e, horri bolta itzuli bat emakiteko? Ainis Arloa badita geratzeko eta badira orain marka dak repikatzen ditugura irakaskuntzari buruz indar bereziak egin dira eta hori eskertzekor da baina ez dira aski badira oraindik augegeegi euskararik gabe atatzen dena eskolatik edo ashidiena euskara pizka batekin lan mailan baina bigarren mailan ez dutenak zigidarikukan eta atatzen dinenak erakaskuntzatik, euskararekin gabe eta hortan hori iz duguno konpontzen ez dugu seurtatuko etorkizuna, eta gero badira beste harlogu ziak, erabilerari lotuak direnak, baina erabilera uh, lan zendugu mililtante gisa, esparru bereziak sortuz, ekintza bereziak sortuz, irratiak uh, eramanez auskara entzun dezaten, auskara entzuna irutenak, baina uh, roitu berda ere, erabileraren muga ondiena, diela gaur egun ditugun debeku guzi horiek, Euskara baliatzeko hainbat eta hainbat lekutan, hainbat eta hainbat normalizazio eskasa dituela gure izkuntzak. Eta hor, bada politika bat esparu berriak irabazteko eta debeku horiek entzeko. Mm. Antxok Urrutxarri, txok ziren, deuz gutxi aldatu dela azken urteetan, adosira zira, eta bigaren alderada izkuntz politika hortan, eh, zen neurri hartu beharko luke momentontan izkuntz politikak? Hau han, deus gulti aldatu dela, uh, lehen uh, erran uh, aldiuni uh, pixkat zerbait gehitzeko. Deus gulti ez dakit, uh, soiten badira haintzineko inkesta sosolinguistikoak, ikusten dugu, ez dekin nola den hori. kurba edo, hmm. e, um, emaitzen, hibilbidea e, edo ez dekin nola erran den dugun nori. Ikusten duguna da, ain, uh, haintzineko, ez dakit nik ama bost, ogoi urtetan, galera handia zela, behiti izela bai proporzioan baita numrean. Hori gelditu da. Egan nahi du, hori estabilizatzen ari dela. Hon, ez, ez dugu hor, uh, uh, garraipen handirik, baina oitamak urteko, uh, oitamak urteko gibelapenarekin, ikusten dugu zerbait gertatzen ari dela. Ez, ez, dut, ez dut gora ipatzeko esedrik, ez ez da erraiteko uh, emaitza ikaragarria dela, et, eta guzi. Baina, nik erran ezake, e, ikusiko dugu, hene inguruan direnak, ados direne do, uh, errezeta edo, errezeta bat dugula erran nahi du, badakigu eta badakite, bereziki euskal gintzakoek, uh, zer egin behar den, nola egin behar den, eta emaitzekorrire ikusten dute e, e, peio hartu du berstenela uh, uh, kaspuntzaren adibidea hala badakigu nola ibiltzen nola martxa martxatzena den uh, bela onaldi gazte hoien euskalduntzeko bainan gure hizkuntza politika uh, edo ere den politika uh, biziki uh, arinegi uh, arinegia da apalada erran nahi du, ez dugula behar dugun ez ditugula behar ditugun nehorriak edo tresnak gaur eh, ere maiteko egiteko dakiguna badakigu eh, jendea euskaldun zen, aekak badaki egiten, helduekin, sehaskak, ikasbik, euskalaziek, eh, bigabaiek eta badakite hori sustatzen diren eh, espargut desberdinetan bainan, Eh, aspi dimentzionatuak eta gudan ez dugu egiten aldak egun lana, badugu egizeta baditu gu ingredienteak, baditu gu langileak baina ez dugu sokalde profesionalik egoiten gira, goli sokoan eh, aldugunarekin eh, egiten duguna er, er, Erra nahi diguzu diakonostiko bat badugula baina diakonostiko hortatik goiti eh, badugula utsus bat utsori zer da Zugarraiten zenuen, ariñegi eta apalegi dela izkunz politika, zendako da ariñegi eta apalegi da, zer kutxe egiten du? Habe, hor, uh, ni, ni bagnean niz, uh, eeperen bagnean niz ikusteko uh, hainbat gauza, uh, ikusteko erak, ekartzen dugun uh, Euskalgintzari ekartzen dugun laguntza, eta badakigu, ez dela aski hori badakigu, bat bi eepek uh, baitu uh, amost, uh, amost langilein inguru da ikusten dut zelana eremana den, nola kompainatuak diren hainbat eh, eragile eh, eta bach, gauza guzi horiek irakusten dute eh, eh, balakigula eh, nola egin behar den. Falta dena, ebe, falta dena, falta dena, lagur biltzen ala, itz batez, dirua, diru hainitz, falta da. Adoz, eh, oh. egiten dugitzu bat beraz euskal egentzatik, aekatik, eh, dirua da, gakoa? zuen ustez ere? Gako bat, <laughs> gako bat, eh, nik uste dut, eskabat berri eh, hemen bakotsak badu bere jola jokatzeko, hizkuntza bat eh, gora ateratzeko berdira bi elementu, bata da podere publikoen eh, implikazioa, eh, izkuntz politika bat eta abak, dirua eta hori guzia, baina politikai orientazioa, ambizioa, elburu konkretuak, hori argita garbi eskasa da. Eta bestea da, Euskalgintza gintza, nire ustez, ez dira ere biak uh, nahasi behar. Elkajen osagaji dira, ari dira elkajekin edo elkajen kontrat ahteka, baina bakotsak badu bere jola jokatzeko. Biak behar dira. Ozan, gauzak uh, ez eh, eh, subera nahasi behar, adoz nahi zantzunek egiten duela erik euskal gintzako elkajteak badakitela, oien orientazioak, oien nahiak, nune gond nahi duzen hori egina dute, hoien planak egina dituzte, Eta galdera da, beste zuta beaz zertan den. Beste zuta beak du hori martxa esahzten eta ez egiten. Zuko aipatu duzu eh, Jamun basoak egintzen proiektzioak garaian, baina garaian ere ta utz barnei Euskal Konfederazioak markatu zuen hemendi 10 urtera edo zakitzen bat urtetara, egon nahi balin badugu agoniatik kanpo zer egin behar da. Eta hor markatu ziren helburuak eta bataz batez ere zeinetara iritsi merginen. Eta horiek denak uh, podere publikoak eta beraz bere um, guk dugun solaskidea askidea, eleiatila e-epeda, eskuratu zuten. Eta horiek gina izan da. Tito, berberber? Guti bat dutu gitzeko, <laughs> <laughs> dut. Ez, me, bai hori da, horretan... Uh, uh, Bon, Baila bideak da izkuntza politika olukor bat. Bat egin endut ere Antion Kulutxarrik erranduen alekin, eh? ados gira horrekin. Bakotsak bat dugu egiteko gurean, bakotsak gure ardurak hartzeko, eta uh, hala, hor, uh, gehituko nuke, bon, bakarrik dilera um, usteut uh, oztopoak edo zaltasunak aipatu dituela peiok, gira garaibatean, iduridu nahi dela egin, eta beti zer nahirentzat badirela oztopoak. Hor, bon, uh, haipatzen aldiraz, terketak euskalaz, eh? uh, nola pasatu den eta azkenian uh, hainbat borroka eta guzti eta lasatzen dute, bakarik brebeta eta bakarrik eh, ikastolakoa horrentzat, hor beti oztopoz oztopo dira. hor ez da dirua, arazua. Beste zerbait da. Mm. Ha, don, gira testu inguru hori batian batean, eh? hori badakigu bai, Be, da guzi duguna aintzinaan. E, Euskal herritik kanpo badakigu e, demografikoki zemak jende heltzen den gure herira, alde batitik, eta badakigu euskald gure euskalduntze erritmoa nolako den batez ere e, irakaskuntzak egiten duena edo heldun allf egiten duena. Zebat euskaldun sortzen egiten diren gaur egun. eta zema jende etortzen den erdalduna, Gure herrira. Erritmo hori, momentu hontan arrunt ez da berdina. Zortzen ditugun Euskaldun kopurua, hainitia zapalagoa da, jiten den Euskaldun kopurua, baina no. Nola, behar da, hori egin ber herritmoan jarrik. Ber trenbidean eman bi gauzoiek. Peio, jo, joan azurian? Hortarako... Uh... Hori, eranaginion, jadani, doa amarr bat urte, doa amarr bat urte, uh, lan-sifreak atreasi helarik eta eztertu genitoleik eta hitu geni helarik erramunt bat soken itzen gibeletik perspektibak egiten, nahi barimadugu uh, eguneko goita amarra gain ditu egun batez, berritugu eskola euskal, eusk, guziak euskaldun du. Hortan ez da irtemiderik, kampotik etorriko zaizkigu beti Bistanele batzu ez, euskara ez dakitenak. beti izanen dira euskaldun batzu, hemen sortuak, joanen direnak beste noa, noa pehidu izitzerat. Eta gaur egun, uh, familieneko berrogoiak, hau tatzen du, uh, euskara lan bailan, hain ez gutiago bilga mailan, bailan, eskolak ezitu euskaldun zen, belo naldi baten euneko goetamara, apalago gira, hori behinu ba apalago. Kampotik aldudiren guzi horiek, haiekak ezitu euskaldun duko, kopulak handi egirira. Beraz uh, eskolan ehuneiku eskola eguna elebidunerat edo mugiltzeat pasa behar eta hor baginuke, nuke proporzio horietan uh, esperantza zer baiit. Zelin mm. etxebarna ikasbiko burazun tzenean zein da eh, traba nagusiena hemenu batez erraiteko, ez herriotan ikasle guziek behar dituzte bi hizkuntzak ikasi. Ah, hori baipatu da, eh? politika, politika afera, hor uh, bat dugu uh, egiko etxen ere uh, joera, hori hor bat dira kontutan hartu behar gauza initza... Uh, Uh, gaur egun unekopio uh, kanua uneko, uh, uneko goitamaharrak uh, euskara ikasten du saile lebitunan edo murgiltziana inkestaren arabera erakusten inkestak erakusten du uh, uneko gurasoen uh, uneko 50% baino gehiago duela, aujake uh, uh, esko, uh, eskora ikasitzia beraz hoc bada badanaia Erazor, gibelean, behar dira balia bideak, eskolaele eh, bidunak ideki, ba inan ala, badakigu zerden, e, eh, oztopoa initz, oztopoak baditugu, murgiltze arekin, uh, idekitzeekin, hori uh, uh, ba, behar da motivazioa landu, informazioa landu, promozioa, eskola ere promozioa hori, eta gura choriek uh, lagundu. Hor, borondaten arabera ari gira beti, borondatearen arabera e, irikitzen dira klaseak edo ez dira irikitzen, peio, izpat nahizunak egitu hori? Bai, erraten dugulaik, hauran eguneko egunak e, euskara ikasi berduela e, e, ipare euskarerian, ez gira ametsetan nari, hori eh? legean da hori, hori molak legearen artikulu bat izan da, bozkatu izan dena senatuan eta lege biltzarean, eta hori legez bada posibilitatea, EPEK edo erri ilkargoak itzarmen bat pasatzeko erri e, e, Eskunde Nazionaleekin, finkatzeko, lur aldeuntan, aurgusiek, auskarai, kasiko dutela. Hori legeanda. Hor, bengoaz ez dugu legea leheran atletik oztopurik. Gauza bakaraliteke ez dena ilegala egit egin behar dugun gauza horietan. Hor, eskazla bakrik nahik eri bat, emango uh, kolektibitateak itzarmen hori eskatu behar dute Eskunde Nazionale eta martxan ez Eta legean da, egin daiteke aurguziak euskara ikaze zato. Antion kurutxarre, egin daiteke? Ba, teorian, ba, <laughs> idatzia baita. Gero bada praktika, soizazue ebreta nian, eta beste, beste uh, leku batzuetan, holako gauza baten plantan emaiteko. Hala, bada posibilitatea, beti berdinda, eh? frantzes legearekin, bada posibilitatea. Eta parian ez da bakrik naikaria izaitia, lugalbetik nahikari bat izaitia, ala ez izaitia posibilitate horrek ez dueran nahi, estaduak plantan emanen duela. Hori bat, egero bi ikusten dugu ere, zirkular <laughs> batetan idatzea dela posibilitate hori. Zirkulara da, frantziako norma juridikoetan, apalena. Ez da antzi behar, kontseilu konstituzionalak erranduena, murgiltzeaz. Eta zirkular hori izan, ez da, ez dugu gorde behar, eh, ala ere, eh zirkular hori, izan da erantzun bat, eran, bide hertsi bat, pasatzeko gauzak itz, uh, itzen, uh, itz, itzak itzulikatuz, uh, kontseilu konstituzionalako onar dezan uh, gauzabat, uh, guk segidezagun, ahal dugun bezala, baina biziki prekarioa da gure egoera egun batez Frantses sindikat batek, eta badira batzu biziki motivatuakke. Eh? Frantses sindikat batek zalantzan eh, emaiten badu eh, neu hori bat edo bi zirkula eh, hogetan kontseillu konstituzionaliala hartuz eh, adi, eh, nola edbilitzen be ar bezala. Desegiten alda, desegiten aldu, zirkula hori zirkula gori, biziki uh, juridikzio apalala, eh? orduan, beti bezala da, bizigira, uh, ez pata bat buruan gainean, uh, ola bizigira, behar laikeena, uh, segurtamen gehiago izaiteko, hau da, uh, estatuto bat, hizkuntzarentzat Euskararentzat. euskararen zate, ofizialtasun estatuto bat, Beherda hori, horrek... Segur... Segurtasun juridikoa behar da, harraiten duzu, Hori da? Bai, e, segurua. Beste naz ez ez da ez dira geldituko ostopoak. E, Ashkidu rektoresha handere bat izaitia piskatuzko edo eta hala e, amakada batean bizta hiru badira, e, aldatzen dira berdin ikuskari akademiko bat piska bat, nola erran churutza edo tapillona eta zagitzen daukua fera hainitz. Orduan, eh, beh nola egan, eh, indarra dugu lege mailan indarra hundia faltadugu guri babesa edo gediza emaiteko. Eta beti, beti, beti bizitzen gira mugan-mugan. Peiuz pe, Jorajuria, ez dugu babesik ezingira gira babestu horre naitzinen? Eh... Hizkuntzaren, hizkuntzaren oro, orokorzea hori legeak gu duba bestan. Eh? Zirkulajak du murgiltzea haipatzen, eta bai, murgiltzea gaur egun antikonstituzionala da, ikastolak antikonstituzionalak e, dira. Hori baginakien, orai kontseilu konstituzionalak ofizializatu du, gu legezkan pogira. Baina, eta hori izan da, ukan dugun eraso ondiena, eta ez da sinikata batek salatu duelakot, hori da kontseilu konstituzionalak erabaki baitu gu legezkan poginela. Baina, Hala ere, horretu berda, zirkulara ondotik atela dela, gobernuak erranduena, ez, Euskararen kasuan ikusi zegoera ikusiz mobilizazioak izin dugu konstituzioa a, aplikatu. Beraz, uh, bai, auskora dadena lege, legez kampoga baigira, konstituziotik kampoga baigira. Baina e, nien ez nahi horrek beldurtzen, aintzina segitu berdugu, horrekin bizi berdugu eta hori ere konpontzentsa jatu berdugu. E, epe ertainean konstituzioaren aldaketa lortu berko dugu. Hoi buruzio berko da, eta horrek e, sanotuko itu gozak. Anartean, badira ere, e, beste bide batzu jorratzekoak, frantzesz legean, eta hori legeztatu adena bada esperimentazio legea, eta alde hortan euskararen mailan guk kasparitik gana dugu ere, eta erripikatzen dugu, erri elkargoak, adibidez, e, baliatzan luke, e, lege hori Uh, salbu espen batzuz hortzeko, hori legenda, posibilitatea bada hori, eta anartean, ez barimada hori lortzen ere ez, ez du beldurak oztopatu behar gure hain zinamendua, hortarako dira debekuak. Titeok aipatzen zuen azterketan gaia horretu behar da, azterketan gaia basoan Euskara debekatzea, hori erasot berri bat da. Gibela pen bat da, azken urtetan esartu dena. Dora iruz palau urte, euskaraz egitean zen basoaren parte bat, horai, debeku berri bat sartu digute. Eta isiltzaman ima gira, debeku berri oren aintzi, aintzinean, iz dugu aintzinean zikoizkuntza politika, berdugu hausarta izan, berdugu aintzineareman, egin behar den guzia egin, ahalaz legez eta lege babesarekin eta lege babesarean oren bilaioan bergira, benen ez gira gordetu behar mehatsuen gebelean, Gordetzaman imakida, izkuntzak ibelekin handu. Hmm. Inkezta soziolinguistiko horrekin abiatu dugu, zola zaldi hau, da segituko dugu berriro datu batzuk eh, ikusten horretarako dugu aman anin. Genu, segitzen halko dugu, pixka bat, eh, Euskaldon kopurua gutikura estableada, ez da apaldu, ez da gehi gait... Zitu, zendako, badira arrazoi batzuk, Euskaldun kopurua ez zapaltzeko, ez dakit, Euskaldun zogalfabetatza, eskola, ze faktorek. Hori argiki gaitasunarena e, irakaskuntzari e, lotzen da, e, eta or, fe, argiki horreka batetara idisten gira, baina ez da hemen datzerik, beraz berriz Adintarteak begiratu behar dira, uh, kaso horretan, piskat esplikatzeko, erganez uh, adintarte zahena dela Euskalunena, eta hor dira geien bat galtzen Euskalunak, bainan sartzen diren gazte horiek, beraz hor uh, amasai urte zitustenak binatau geita batan. Dira duela amak urte guti gura bera, edo piskat gehiago ere, e, eskolan chartu dire, zirenak. Beraz horiek dira chartu hortan, beraz hori esker horreka lortzen da, edo ez da gehiago apalzerik. Horrein... E, e, hori ekatik emendatzeraioteko beste, beste pausobat da eta behitzere biziki epe luzean egiten da, beraz hori aztertu berko da ondoko inkestan eta <laughs> emendik amak urtetara hori uh, lehenik. Gero Euskaldunen perfila aipatzenoelarik hori uh, garantzitsua da ere, gero eta gehiago eh, Euskaldun, gauhegungo Euskaldunak eskolan Euskaldun diren Euskaldunak da ez eta etxian. Eta horrek eragin bat du nolapait ipotesia da ere, baina haien Euskaraz hitz egiteko egestasunan, eroz tagiago gidiote ere, uh, erag daraz obeto uh, moldatzen dira mm -hmm. Euskaraz baino. Hori tendentzia hori agertzen uh, da Euskaleiki osoan, ez da ipak kasua bakarrik, eta, eta azkajago da nafagoan adibidez. Beraz, baina horoko gean eta hori irakaskuntzari lotuada uh, eredu, nola. Uh, ele bidunean ikasten eta murgilze ereduan ikastenuten pertsonen kopura hemen datu baita. Horregatik, uh, uh, ele gerostak elean itzak dira. Beraz, uh, Euskalaz itz egiteko gaitasuna eta ere abilpena dugu ere uh, aldatzen ari da. E, erabilerari buruz ere, izbat, nahiko nuke, e, zentzu dira Euskara baliatzaren datu nagozienak? Horroko gean, Euskararen erabilpena apaltzen da, hori e, tendentzia epeluzeko tendentzia bat da, eta azkartzen ari dena. Eta gune Euskaldunenetan, ere Euskararen erabilpena da gehen bat apaltzen. E, gero Chakonkiago uh, begiratzen badugu, hor uh, adintartean artean badira dezberintasunak, dez, eta er, adintarte guztietan uh, Euskararen erabilpena jaisten da, xalbu amasai ogeita lau uh, adintartekoan artean. Eta azken elementu bat, piskat sitiboa izaiteko ere. Um, eta hori duela biurte ere kalene urketak agerian eman zuen zerbaita da. Hor gaztean gandik badela berpiste zerbait. Um, testu inguru gusietan uh, Euskararen erabilpena ez da berdina. Eta oartzen gira aukak badirelarik Euskararen erabilpena handiagoa dela. Beraz uh, gura zuen piskat ere du izaiteko tendentzia bat bada eta hori emeki emeki askartzen ari den zer bai dela gusten e, alda Mila ezker, ezker beraz bai amandanin eta segituko du gure zola saldi hontan e, erabileraz, euskaren erabileraz, baliatzea euskaren erabiltzen da, zemat erabiltzen da gutxi egi erabiltzen hoteda, ezagutzerken konparatuz, ez gutxi aikatik beraz zuek lehen leherro hortan zirizte, mm -hmm. badaki zuek pixka bat e, euskera, erabiltzea. Guk ez dugu e, inkesta baino datu zehatzagurik, eh? nik orra mandek egiten duen analitzean atsematen du dela elementu bat, beraz e, hainit zentratzen du erakaskuntzaren gainean, segur da, hastapena dela, e, familia transmisioa ere ustzut behar dela ipatu, hor inkestaan agertzen da, 2 gurasoak euskaldunak direlarik, hala ere euneko ogoiak, ez duela euskara jasotzen, haugen euneko ogoiak. Egan nahi du, badela oraindik dik euskal egean jende bat pentsatzen duena, obeduela beri hizkuntza ez transmititzea aurari eta proporzio askia undian, eta proporzio hori euneko irurgoi eta ma bostera egoiten da gurasoetarik bat bakarik dakielarik. Egan nahi du, hor gure gure gure, gure, gure, gure, gure kontzientzia kolektiboan, Oino badela jende bat, uste duena jaren onerako, zegur lana hori da, eh? transmititzen ditu gauzak gura hojen onerako, obedutela Euskara ez jakita eta gurasoena ezten hizkuntza bat ere jakita. Eta braz, oh, badalaan bat egiteko konsientizazio mailan, sustapen mailan, aipatua izan da hostion. Nik beste gauza ere, erabilera lotua del, ba, bakatu ikasleen gaitasuna edo euskaldunen gaitasuna apala dela eta egiten du ere erakaskuntzaren gatik dela. Bai. Baian hizkuntza baten kalitatea nola igotzen da. Erabiltzen delarik, erabiltzen delarik bizitzako eh, espazio guztietan, ez bakarrik etxeko eguneroko solasaldietan, baian gero lanean, eh, irakurtzen delarik nola garatzen da hizkuntza baten maila. Beraz, oh, baditugu eh, ahlo guztietan Arttzenema bat dugu familia laguna arteea, isaldia lana, bizitza soziala identifikatuak direna, mm hizkuntza -hmm. guziientzako eh, laloak euskal ez da gehigunagus sinun. Zelin etxebaknez zuek eskola publiko elebidunetan, Zuegare, ba, pentsatu gai hau, azki harren dela ba, zuentzako, ba, eta... Erabilera eh, askenean eskolan eh, gelitzen da, eh, eskoraren erabiltzea. Euskara eskolako... hizkuntza. Eta hori, beraz, eskora, e, eskolatik kampo ere eraman, e, jarduerak e, proposatuz, eta hor bada, bai, izugariko lan bat, e, gurasoak hori gurasoen gain ere, ezta dena eskolaren gain izaiten ala, eta hor, beraz, e, leku gusietan hori e, e, posibitatea izan eskolaz aritzeko to, toki publikoetan. Eta, bo, egiten dena, bera, hori aurid, da azkenean aujaren araiskora da, es isk Hizkuntza edo eskolaren hizkuntza eta atxikimendu behar ba aski bat zuen eta eta eta gero, gero galtzeak ere ezpada erabiltzen hizkuntza bat eh, galtzen e. da hor e, eskolano hartzen gira kolegioan sartuz e, behar ba ez dute atxikimendu eta erabilera nahikoa eta uzten dute zailegia baita au, au, aurrengatik o burasuengatik e, aldatzen dituzte ekolegioera pasatzen diren aurroien que klaseak. leído un Orain negurasuek entzuten du ala eujakik eitzen duena eta askotan bai aujak erabakitzen bad usteak urasoak seiituuko du gero izai, ala, gero badira kasu desberdinak e eh? zaiten hal ere talde batean bat uzsten du eta lider bat uzten du, beraz bestek ere uzten dute, hala badira or, kasu kasua haginitz, Baina eh, kaskeuneko BHgeak uzten du uh, klase ele biduna saiaginan sararttzean publikoan. Hala kezkegagia da Zinez uh, giro eh, ere bada ere beste arazo bat da eskaintza ez dela askin ki askakha eskolaz irakasteko mm hori -hmm. ez arte baituko ama 6 uh, eskola eh, kolegio publiko eta 5 edo seiek dute pareru kotasuna eta bizpairu kolegiotan izaiten da euskara hirugo du eta ikasgai bat euskoraz hala ezta aski uh, ele, elebidun uh, izaiteko, eta Alasaiago izaiteko erabiltzeko egunerokoan eskora eta profesional mailan ere ero hori haipatu duzuna. Aito Kurutxarri, eperen e, bide horrian, or, aizialdiaren garantzia eta eskolaskanpo ere euskararen sustatzea, zuen e, lehen lerroetan duzu ez? Bai, bai, bai, lehen lerroetan dugu. Uh, bada, irugtere maiten dugula lan bat udalekurekin, hau baita... Euskalgintzan gintzen, uh, arduratzen dena, eta hor, uste dut, uh, ala, hor ikusten dugula, haipatzen uh, den uh, borontatu eskasa, hor duan, haisi uh, uh, bera eskaintza bezala, errikoetxe uh, batek ez du beharrezkoa. Egan nahi du ez da bere uh, kompet beharrezko kompetentzietan. Egiten du, nahi badu, ala, nahi duen bezala. Uh, batzuek badute herriarera heriko e, Aisialdia, Baan udaku da bakarra murgiltzean aixialdia uh, uh, um, proposatzen propostzen duena. <coughs> eta oran baditugu hainbat herrietako gazteak e, joaiten direnak udale, udalekurarat. Eta hor Eperen lana izan da akompainatzea udaku hiru urtez herrieta joiteko herri eh, hiri handieeta joiteko galdeiteko, Uh, eriek eien partea hartze satene uh, udalekuren diru maila udalekuren laguntzeko udaleku uh, konkurrentei sendain besteekin baita ere udalekuak bizira hondatzen senta beste eskolegintzako eragile guztiak bezala sailtasun ekonomikoetan eta horrunkitu dugu biziki hurbiletik sailtashula uh, uh, horra eraitenan laurrorki uh, entzuntan bezala borontate eskaz bat dela, baina horrek ez dueran nahi guneka, herrika, edo udalerrika ez dela borontaterik. Baina badira toki batzu nun, eh, eskoraren kontrako politika bat ere maiten den, edo eskoraren ez laguntzeko politika bat ere maiten den, eta gudan ez daateatzen, da ortaik, or, eh, gu EEP dugun indar guziarekin, edo ezakit indar haundirik bat dugun, bainan, eh, giren, eh, giren eh, laukideekin, du eiten girelarik errietara, tehi batek, erantzuten dauku, biziki simpliki, ez, eniz behartua, ez, eta hortan egoiten gira, eta ez dugu manerarik, haren bortxatzeko. Horrek egan nahi du, epek gordetzen duela diruzama ahondi bat udalekuren laguntzeko, eza, ez askia ahondia adosuniz, baina, ala ere, atxikitzen dugu diruzama hori, 4 kontra balansa falta udalekuk falta duen diru guzti hori hor biziki zaela. Hor sartzen ngile politiko publikoetan politico publico tipi ostopo ainit tipirtain da andi atximaiten dira. Hor egiten du urrukorki uh, euskalgintzatik pentsatzen dela borontate eskas bat badela eta ni horren kont, kontra balansa tuko baina erran nahi du, kasuz-kasu joa iten barin bagira, egoera biziki dezberdinak atsema iten ditugura. Udal erri batzul lagungarriak dira, eta iten dute lanaren partea, beste batzuk bat eta ardura haundienak dira. Ez beti. T Tito, berberder. Antionek zion esesko oiei buru egiteko, behar otedea behingogatik olako, uh, ez dakit, itzarmen orokor bat blindatua, ez dakit inguruan momentontan bada alako borondate naikeribat, garaian ere presuen inguruan ere dira izkuntzan inguruan behar hotedea olako zailtasunak, olako stopuak trabei buru egiteko eta gainditzeko hau. Eta nola? Eta hmm, nola. Ba, Konpalak eta e, edera atxamaiten dut, atxebizitza ipatu behitu eta e, e, zenako gai horietan olako... Izan ezak, uh, ba, izakmen handiak eta egiten diren eta izkuntza argloan ez, edo ez mailakoak Izan dira, eh, izakmen bere izi eta historioa, ez da bergmailakoak. Uh, Hor bon. badagaldera bat, idugitzen zato beti ara ere izkuntza... Edo klimaren gaian ere? Edo klimaren gaian, edo. gaian ala. ez gira um, ono gai horrekin bergmailan. Um, Seit uh, inesgarrigar termino egokia den atsman dut hamanda uh, nien um, solaan hor uh, uh, aipatu du Eusskaregi osoko egoera eta hor uh, egoera soziolinguistiko ari da harmonizatzen Euskalalen ljalde gusietan, harmonizatzen nola uh, az, azkenean ber galderak eta ber uh, Eta beh uh, erronkak ditugu entzinean. Izkuntza gaitasunarena, erabirearena, familiz transmisioa hori dena, lujalde guzietan badak gauk egun. Izan uh, EAN, Gipuzkoan, Gipuzkoako, toloxaldean, Edo Nafarroan, Edo Siberuan, piskat beh arazoak ditugu izkuntza gaitasunaren inguruan, erabilera eta guzti. Ez dira beh mailakoak, ez gira beh kopulu ekin nari, bainan, berrazoak ber ditugu orain. Hori Or, intezgarri atxemaiten dutzen eta etorkizun nali begira, behar bada, piskat, baikorri izan, ez dut uste Euskala salbatuko denik, ez bada Euskalaren lujaldeak bere gain hartzen gai hori osoki eta olokorki. Ez dugu salbatuko Euskala iparaldean bakarrik, eta hori historiak Erako txidun. Zenta ikastorak sortu dira eta historio badakigu ere zerg lagundu nuen. Zendako iparaldean gira egoera hortan eta bretainan desberdin aden. Badira jasoinak eta hori lotuada gule lujalde osoari. Hori atseman dut entesgarri amanda ninen uh, sola sortan eta non baita lotzen dut zure galderari. Itzarmen bat behar dugu bai, menen holokorkia hartuz. Esko harri osoa ez badugu kontutan hartzen gai hortan... Nik ez dut uste, fe, euskala txikiko dugu nola agoniatik ateratzeko, eta izanen dira beti gola behirak. Baina, behar da, euskalaren ruralde hoxoa kontutan hartu, eta euskaldu den mintzatu, eta lan egin, eta harigira euskal gintzan baditugu saiak eta hor ere baditugu oztopoak, eh, barnean, gure egian. Zeta ez da, beti kampuan, eh, arazoa, eh, barnean ere badugu, Baina, hor egia da, obekuntzak badiera, eta inkeztak azkenean hori bueno, erakusten du ere. Begoz, horazurien, bigalderatxo, txipi, bat e, txitokzioen bidetik, e, Euskal Herri mailako Euskal Herri osoko egitura behar ditugu, ta zehazka ikastolean federazioan da, beraz, Euskal Herri osoan zarete, bat. Ta bestea da, erabilera zabiatzen girenean zonazioan, erabilera dela, e, gutiago dela gutxiago dela jakiten den benioa, Kulpabilizatzen ote ditugu euskaldunak ez dutelako baliatzen behar beste euskara. Lehen galdera bai, e, euskara lugalde baten hizkuntza da eta ljalde hori euskalegia da. Eta horren kontzientzia hartzen delarik euskarari beste balio bat ematen zaio eta bai berda, da uh, ohoitu ljaldea handi bateko Hizkuntzaileera ez ezgiela begogeita hamar mila inestak dion bezala iraakaik milioi bat, horokorki uh, denak kontan hartuz, ez gira izkuntztipia eta horik kontan hartu behar da. Ego ere, uh, baituzte gu bezalako zaitasunak, mainan badute zerbait guk ez duguna eta horrekin uh, ez gira eta hainbat gauza ez dugu elgarrekin dengiten al, hemen, ipar euskal euskara ilegala baita, mm -hmm. han ofiziala da, eskubide bat da euskalazko haixaldiak eskatzea. Eta hemen antioorek zion bezala, hau zapez batek erraten aldu edo noiz, ez nik eskubide hori ez dute respetatuko, nire eskubide baita ez egitea. Hori ez aixaliak euskaraz eskubide bat da burasogu zientzat. Haur zainegiak euskaraz hori ere eskubide bat da eta hori ere uh, poder publikoak horokorki denak hori sigurtatu behar dute nahi duten guzientzat. Edabideak euskaraz eskubide batzu dira ere eta horiek ere sigurtatu behar dira. Beraz, uh, ez gira berdin, uh, eta ez dugu de berdin egiten nal, eta hori ez dugunu kompondua, Ipar Euskal Herrian, ez dugunu itzarmen bat, engaiamendu bat, karrikako eskaera bat errateko, hizkuntza eskubide bat da, eta irrespetatu behar zuen eskubide bat da, mugak gukaren dugu beti eta mugak zari nahi dituenak, beti hori izan dugu trabatzeko gu behintzen amendua. Ah, ah, buruz, buruz, uh, beste galdera bat... Kulpabilizatu behar? Ez, neretako ezatza. Ditugun, digun uh, giren diglosia horretan. Baitugu hainbat eta hainbat espagu, nun Euskara debekatua den. Nun Euskara ez zinden baliatu. Nun balitugun Euskalun batzu, Euskara ikasiutenak eskolan bakarrik, Baina, publikoan malin bat dira, zientzia ez dute Euskaraz ikasi, zienta brebeta zientzitako uh, froga, frantzesegin behar dute. Beraz, ez dira gai zientzia ipatzia, ez dira gai ekonomia ipatzia. Eta hainbat, Euskaldun baitugu karrikan ez dituztena, itztegi horiek, eta hainbat espagu non bakarik frantzementak diren. Eguneko goi, Euskaldun, nipara Euskalderian, erran edu amar biztanetaik sortzik ez dakiera Euskara. Beraz, erabilela egiten dende aldi oro, mirako ilu balda, automilitante bat da. Beraz ez, ez dira Min ez direnak kupla bizzetu behardiena ikasi ez dutenak eta aai edo inguruan, mm. erakastea debekatzen dutenak. Hamaia begi aztapenan zenioen kesuzinetelaekatik eh, lan baldintzen karira ere pretzaitzinekoa ere egintzen duten, euskiraz lan egitea gaurreku baldintza txarreta lan egitea erranaite du. Eh, ez Euskal Eio osoan? E, goa eka ere erakunde nazionala da eta ez gira baldintza beretan ari eh? e, izkuntz politika desberdina da eaen eta ipajaldean, edo fajoan. E, nahi nuke itzuli hor kulpabilizazio erabilpen eta hori edo esbaldi mazira, e, elduen ahloa braz e, podere publikoan erantzunkizuna, ipatuko da larun batean manifan eta dena, baina egia egiak badu bere zeregina niretzat hor e, Ez agutu ditugu garaid ezberdinak, oh, ez girenak gehiago gaztetxoak, eta egia erraiteko hor nixen dut badela gibelapen bat uh, gure Euskaraz mintzatzeko um, ahotasunan. Ez dut erraiten ahokeria, erraiten dut uh, e, izkuntz gutitu batek edo jende zapalduak behar duen auge egiteko. Eh, nik askidut barkamena galde gitea, itzai Euskaraz ahtu behar dudalarik, barkamena ulehtuko ez dutenei, askidut, ega iteago izan gaitezen diskretuak, labu haguak, Euskaraz eta frantsesez egitea, nuzatzen du, bat iduritzen zait, azken urte hauetan, zabaltasun baten izenean hori integratu dugula, baina hori, Argit agarbi diglostean aipatu dugu, Euskararen uh, kalterako datan. Ikuste dut, behar dugula hor behiz hasi, ere mu batzu uh, irabazten, zer gaitik, uh, biziki sinplea da. Eh? Aekara urbiltzen den jendea, urbiltzen da batzuetan kuriositate intelektualez, baina gehienetan da huts bat senditu du lako, zerbait falta zaio. Nola, nola senditu du hori, bere ingurukoak Euskara zentzun ditu, eta hor senditu du zerbait egiten zuela. Joanda kontzertu baterat, ikusi du jendeak kantuz eta senditu du zerbait falta zuela. Ettengabe serbitxatzen balin badugu elebitasun horrekatu bat, Euskara zeginen dut, baina barkatu eta lasa, je? gero dena denabergiz esplikatuko dizut frantzesez, guk ikaslerik, etzai guk bilduko, zertarako. Eta uste dutok behar dugula behiz asumitu eta ez da kulpabilizazioa bat ere, da asumitu eta olako ahautasun bat izan egaiteko eh, ez gira diskretuak izanen, ez gira barkatuko, ez gira xoko batean egonez, ez plazak gureak ere badira gure aurrek Euskara emaiteko plazera hartzen dute eta gogo handiz erabiltzen dugu eta, eta intzina. Eta nik gauk ere nahi nion egin, podere publikoa egindidan bezala, dei bat egiari, pixkabat behiz hartzeko e, e, lekuko hori. Antion kurutxarri, azken izbat bukatzeko gure zola zaldi hau, pixkabat larun mateko egunaren begira eta jendeak edo herriak, edo baita ere hartu behar dula, bere, bere ber hartu behar dula izkunz politika eta euskalaren gaia ere. Hori zen pixkabat eta karrikera atera beharra, plazara atela beharra. Bai, bon, pardon, egin den dut hemen uh, publikoki, ba, erdi publiko egiten dut, ulertu behar dena da, sartu gira faxe, faxe batean, nun, uh, indar, bat ean, nun indar arreman bat, gisa batez, sortzen den, uh, izkunz politika hausartago baten uh, uh, ere maiteko elburuarekin. Inkesta soziallinguiztikoa atera da, EP berritu behar da, eta EP galdezkatu da, EEPeren lau, lau uh, kideak galdezkatuak dira. Nik pentsatzen dut, eta, ala, euskal gintzatik, militantziatik eldu orain arduradun politiko niz, ez da, bat ere lanbera, e, eta, ordoan, e, ibiakoitzean eniz hori izanen uh, ursaian, egin dituzten beste manifa bezala bezalaz, ez dut nere buruari galdeginen uh, indar gehiago egitea, indar hain txatzen izekitea, nizan tokitik orain. Baina, ni eni duritzen zaut bai, manifa, hortan izan berdela jende hainitz erakusteko badela mundu bat, Euskaraz bizitzeko eta Euskaraz e, ala, eskaraz, e, eguneroko gauzetan, lanian, aixaldietan, eskolan, aritzeko nahikaria duena. Eta hori behar da entzunarazi. Eni, e, EPEko buru bezala, baina narturadun politiko guzieri. E, eta hori izan daiteke presione motabat ere eta behar karikatik. Behar dugu entzun Euskal gintza eta behar dugu entzun Euskal mundua horren uh, uh, galdeile edo hortazkesu e, eta horrek sortzen du ez dakit biziki argi nizan horrek e, sohtzen du ere indar hageman ma. eta ene ustez beharrezko da Bukatu beharra dugu, Zola Zaldiau beraz mila esker antion kurtsarri gorekin izaitagatik da biztan dela hemen erekin izareten gainontzeko e, hori, Pejo Zora Zuria, Ziline Txe Barne Amaia Berri, Tito beder eta Amant Anini ere Amant Anini ere